Get to the chopper! en hey, welkom bij Filmpodden nummer 48. Tjena Gustav. Tjena Per. Och tjena Wolverine. A.k.a. Järven. A.k.a. Axel. Tjena. Hoe Det het? Ja. Jag het har, is goed. Ik heb een Wikipedia-informatie om dig. Okej. Daar staat het zo: Axel Järv Karlsson is meer känd als Järven of Wolverine. Han är en mutant med djur, skärpa sinnen, förbättrad fysik, utfällbara klor, tre på vardagen handen som fälls ut mellan knogarna. Och en läkefaktor som hjälper honom att återhämta sig från nästan alla skador. Läkefaktorn saktar också ner hans åldrande vilket ger honom en mycket längre livsspan än en vanlig människa. Han är född i slutet av 1800-talet och vid dryga 120 års ålder så ser han inte äldre ut än 15. Det ligger ju någonting i det där. Det gör det va? Ja, Förutom att du erkände att Wikipedia-sidan var bullshit. Så att... Ja, jag vet. Jag har, ju, jag har ju bränt den här egentligen. Men eh, vi kan ju låtsas som att... Eh... Ja, som sagt, jag... Men sök... sökte du inte på Järven? <laughs> jo, ja. Det gjorde ju det. <skratt> ja. Jag Google Translate först. Ja. <skratt> det, är det det. funkar mycket bättre när man snackar om det- när man skriver det. Ja, faktiskt. Ja, det gör det ju såklart. Ja, Eller vilken du typ brave, eller? Det blir modig eller liknande. Ja. Men som sagt... Jag bryr mig inte vilket som... det är bara att det, Jag har aldrig skrattat så mycket. Alltså, det blev bara så här, en impuls när du sa det. I först. Så det jag bara, vänt, va? För jag har aldrig hört det, den grejen innan. Aha, okay. alltså, jag visste att det betydde det, men jag har aldrig ens tänkt så långt. Mm. <laughs> mm, vilken, du... är ni, vilken är din favoritfilm och varför? Det vet jag. jag har sagt flera gånger att Phantom of the Paradise är min favoritfilm. Jag kan dock varken neka eller bekräfta det eftersom jag har en lista på Letterboxd på typ 85 filmer. Men den är ju bland det knäppaste jag någonsin sett. Och om man har någon slags uppfattning av mig så gillar jag väldigt knäppa och surrealistiska saker. Och där har du ju surrealistisk rockmusikal, opera, skräck, fantasi... Hur kom mm. du in på, nu vet vi ju att du är bara 15, du är ju bara barnet än så länge. Ja, eller 120 egentligen. Eller 120 egentligen. <laughs> <Ja>. <laughs> va, va, hur kom du in på filmspåret då? Ja, det erkände jag i senaste avsnittet av min podcast när jag pratade i International... Jag har fan glömmer bort tiden. Saksamma. <laughs> ja, saksamma. Så den första filmen jag såg på vet jag var Nallepu och Heffa klumpen. Mm -hmm. men jag började nog kolla på film alltså seriöst för något år sedan men jag har ju sett mycket filmer innan dess men jag inte riktigt haft orken sen såg jag, tror det var jag såg Skyfall på bio den tyckte jag var en av de första Fann det där en bra film till skillnad från alla barnfilmer jag hade sett tidigare som var mestadels alltså det var roligt men det var inget så här bestående Så Skyfall har en speciell plats i mitt hjärta. Mm. Mm. Jag tycker du är grym. Du kommer, jag tror det kommer gå långt. Ja. ja, fundera på det. Jag håller på att skriva ett manus just nu. Coolt. Mm, mycket. Vad gjorde du när du var 15, Gustav? Oh, ja. Jag hade nog knappt utvecklat mitt filmintresse då, i alla fall. Fanns filmerna på den tiden? Ja, det fanns ju <laughs> ett par, i alla fall. Det fanns ju du vet, den här tåget anledningen till stationen. Och... Hade resan till månen kom ut då eller var det bara så här, hype? Nej, det var, ju, det var ju några år senare. Det var såhär hajpen ju... införde. Ja, ja, jag var sjukt peppad på den alltså, när den skulle komma ut. Mm. Och specialeffekten här, jag var ju... <laughs> Favoritmat? Helt vet inte Jag gillar sushi och det mesta asiatiska. Men alltså ja, jag svarar det. Asiatisk mat. Mm, skostorlek. 46 tror jag. Oj, oj, oj. När vaknar du idag? Det här är en faktiskt intressant historia. Jag vaknade 8.45 när mitt larm gick. Tänkte, nu måste jag gå upp. Somna om. Drömde någon Eraserhead liknande dröm. Vaknade 9.45. Somna om. Drömde någon dröm om att huset brann ner. Eh, vaknade och gick upp. Mm. Mm. Get. Hur dödar man en zombie? Eh, man eh, kan ju fråga Bruce Campbell mm. Mm. Lysande eh, Då kör vi Blommans lyssnafråga då. Mm. Du hamnar på en öde ö för all framtid På ön finns en bio <laughs> En bio? <laughs> ja, jag tror att det inte fanns två mm. Vilka tre filmer skulle du ta med? Två helt valfria och en som inte haft premiären Choose wisely mm. Ska jag läsa upp lite svar här då eller? Tom Grunier Han säger, hade du nog valt en komedi och en mer allvarlig rulle. Old School från 2003 med bland annat Will Ferrell. En klassiker som i mina ögon är rätt odödlig i sin humor. Sen hade jag nog valt Aliens från 86. Filmen som inte har premiären får nog bli kommande Star Wars-rullen. Ja, han svarade ju det här då innan. Och tack för en fantastisk podd. Och vi tackar tillbaka i vanlig ordning, styrkorset. Ja, Och mm. mm. ja, du lyssnat Du vann ju ett pris där. Ja, grattis. Tack! Mm. Blomman säger: Får hoppas att, en, att det är en 70-mm biograf och, och ta med hate for Late. För att ha mycket dialog att lära <mys> Mycket dialog att lära mig och fördriva tid. Castaway, på grund av obvious reasons och alla din för att Disney-filmer klarar tusentals omtittningar och har bra musik. Ariana Branell, känns som att Castaway borde vara given i alla fall. Sen har jag faktiskt inte en susning. Axel, kommer du att du svara? Eh. <mys> Ni känner mig, Eraserhead, uh, Eraserhead uh, Phantom of the Paradise eller Roadhouse och Night of Cups. Ja, eller du skrev Untitled Terrence Malick Project. Ja, ah, just det. Så skrev jag. För att man vet aldrig vad man kommer på. Men då menar du inte Night of Cups? För den visste man ju att den hette så. Nej, jag tror att... Jag kom på det nu efterhand. Jag har försökt vara smart och tänka att han kommer komma på en asbra i i framtiden. Ja. Så lite fusk bara. Ja, det godkänner vi. Eh, Carl Johansson svarar tre svartvita, helst franska, och gjorda innan 1950 såklart. Och jag känner honom lite så jag vet att han är ganska ironisk med det svaret. Eh, Lukas Astelund 1. Min granne Totoro tycker den är otroligt vacker och tänker att det eh, kan vara härligt med lite tecknat för att leva upp vardagen. 2. Tänker anta att det finns någon form av Bear Grylls samling Tänker att det kan vara bra med lite tips. Den är bra. Mm. Och tre Star Wars episode 8. Kan... Helt enkelt inte vänta. Inser att jag kommer bli galen av att aldrig få se episod 9 när jag kör på. Jim Andersson säger The Warriors. Johan Östman, Titanic, Castaway, Avengers, Infinity War. Och passar vi på att gratulera Johan också va? Ja just det, han har blivit far. Jajamän, grattis! Och han är uppe i typ 114 gånger va? Han har sett Titanic. <laughs> Säkert. Så det blir väl några fler gånger då på ön där. Johan Weylander svarar Big Lebowski, Capricorn One och Revenant. Mm. Och jag vet inte om jag har något bra svar i vanlig ordning. Men... För jag Oj. kan inte se om filmer. Inte för många gånger i alla fall. Jag tröttnar hur bra de man är. Ja, men om man tar ja, typ Four Rooms. Den är ju uppdelad i fyra filmer, om man säger. Mm. Man skulle, men den är inte så jättebra. Man skulle ju ta typ så här. Satan Tango och Shogun. Nio timmar respektive <skratt> sju timmar. Bara för men Shogun att... är en tv-serie, va? Nej, den räknas som den en film. en film miniserie. Också, Jaha, okay. Det finns. Jag har... Jag har miniserieutgåvan, men det finns en filmutgåva också. Det är egentligen båda och. Jag tror mm -hmm. det är fem minuter klippt ifrån filmutgåvan eller något. Okej. Okay. Ja, det är svåra svår fråga. Men mm. jag tror Lukas svar var rätt bra där. Det är någon som mm. man vet hur man ska göra. Men han har ju rätt med Star Wars där man skulle bli tokig oh, i slutet på episod 8. <laughs> jag tycker såhär, Grizzly Man hade varit skitbra. <laughs> <laughs> det det mm. var någon som Det var någonstans som frågade, så här, vilken film skulle du vilja se varje, varje dag? Eller här, om du kunde bara se en film om och om igen. Då sa han så mm. här, Groundhog Day. Det hade varit det mest ironiska jag någonsin gjort. <laughs> ja. Fan, det var riktigt bra. Ja, har vi några lyssna mm. brev? Mm, vi har inte det varje här gången. Jag tror inte det. Jag tänkte Nej. skicka in ett och praisa er en jätteduktig gäst. Men jag kom på att ni kanske tar någon annan och då... Det. Menar du den här gästen? Den jag har nu, ja. Jaha, okej. Okay. Mm. Mm. Ja, det hade ju varit passande. Ja. Mm. Gud. <laughs> jag vet att det kommer hålla vi? med om allt han säger. <laughs> ja. det Då kör vi lite nyhetsinslag, eller? Mm? Vad gör du med någon? Eh, Alejandro Jodorowski har äntligen pengarna klarat- till Andres Poetry mm. som kommer 2017. Han har ju crowdfundat uh -huh. den så. så att jag har inte gett honom en enda krona. Men som sagt... Det är kul att han får pengarna för att göra grejen i alla fall. Och, men grejen är att man vet att han inte kommer göra det så fort han får pengarna. Utan han kommer ju få pengarna och sen ska jaga. Sen kommer att en typ så här 2018 eller något. Mm. Mm. Vad heter han? Har han gjort något? Holy Mountain. Var har han gjort med det? Jag kan ta i kronologisk ordning. Han gjorde de huvudlösa 57, Fandolys 67, Eltoppo 70. 1973 gjorde han väl Holy Mountain, vilket jag vet är era, era bådas favoritfilm Task mm, okay. 1980 och eh, Task är inte det Kevin Smiths som Nej, det här är en helt annan mm, Det jag med eh, Santa Sangre, tror det var 86 och La Danza, The Real, Realidad förra året som är min favorit mm -hmm. mm. Spännande mm, Det kan bli spännande Mm eh... Oh, hur, hur är de? Har du sett de andra filmerna? Jag har sett alla. Jag har sett Holy Mountain, El Toppo, Dance of Reality och Santa Sangre. Du har sett El Toppo va? Ja, Gustav. jag har sett El, El Toppo och eh, Holy Mountain har jag sett. Mm. Och sen har jag sett Hodorowsky Stone som är fantastisk. Är det mm. samma stuk på dem? Eh, på vilka? På hans filmer. Ja, de har ju den här stilen men alla är inte riktigt grova. Den han gjorde... Förra året, The Dance of Reality, är nog mer Bunuel, alltså den weird... Den är inte lika... Alltså Jodorowsky som... Den är mer så här, Darren Aronofsky och Louis Bunuel crossover. Mm -hmm. Förklarar det någonting? Och för mig gör det det. Ja, om, om, oh. om Darren Aronofsky och Louis Bunuel skulle göra Amarcord Amar i Chile... <laughs> nu, är du, Ja, nu blir det det. Ja. Ja. Jag får googla lite sen, tror jag. <laughs> ja. Men det blir, det blir ganska specifikt i för sig. Mm. Ja. Ja, jag hoppar Fast över I'm på... Yet, men ja. mm. Oj, jag hoppar över på en ny Tomb Raider reboot. Mm. Hype! <laughs> <laughs> och så har vi... Ja, Angelina Jolie kan spela huvudrollen i ny nyinspelning av Bride of Frankenstein. Uh -huh. Det tror jag hon kan passa rätt bra som. Ja, utsinnemässigt i alla fall. Mm. Rambo blir tv serie och mm. är baserad på första filmen. Mm. Men hur många tv-serier filmer ska de göra? Så länge de får pengar. Ja, för <laughs> det, det. finns nog ingen stopp på det där, känns det så. Nej. Så originaliteten är ju så jävla stendöd. Mm. Ja, det är lite synd faktiskt. Men ja. det kan ju bli bra i alla fall. I vissa fall blir det ju det. Mm. Och en, en, en tv-serie på Försblad ja, skulle kunna bli bra. Jag har inte sett så många film-tv-serier så jag Har hört att Fargo Nej. ska jättebra? Ja, Fargo är jättebra. Mm. Och försöker tänka... Kolla inte. Sen kom det ut massor nu. Det kom ut Fargo, From Dusk to Dawn. Eh, kommer ut någon till Twelve Monkeys. Ja, Och sen Limitless. Kommer eh, Shutter Ryland grej nu? Nej, det har jag nog inte sett. Ja, ja, men Minority Report kommer ju också. Men det är väldigt många som bara har floppat totalt. Ja. Gremlins 3 kommer att utspela sig 30 år senare. Mm -hmm. Gremlins 2 är ju bättre än Gremlins 1 Ja, jag håller med Ja, Gremlins 2 är ju bland de, bästa bland de bästa uppföljarna någonsin För att den, den, tar, den tar inte det superseriöst Men den är ändå ganska så här, ja, Gremlins 2, över Gremlins 1 varje dag Ja, samma är det Den absolut bästa scenen i, i Gremlins 1 Det pratade vi ju om när vi hade den som läxa Men det var ju när När mamman står i köket och hackar lök. Hon hackar hur mycket lök som helst- och så bara tårarna bara rinner. Men då ser man ju att anledningen att hon gråter- är att hon sitter, står och kollar på en jättesorglig film. Ja, den är riktigt bra. Apropå det... sorglig film såg jag- Dear Zachary, A letter to his son about his father- som mm. var extremt sorglig. Ja, du hade inte sett den innan? Ja? Jag har sett den för länge sedan- men jag tänkte så här- den kan ju inte vara så sorglig. Och för länge sedan menar jag typ några månader sedan. Ja, Så sagt Jag slog ju typ mitt eget rekord igår Ja just det, sju filmer på en dag Ja, Oj. lite småstolt faktiskt Ja no, det förstår jag uh, Remake of Dirty Dancing TV-musikal Frågetecken. Mm -hmm. Skulle inte ah, den ah, vara ah. Med ett homosexuellt Kvinnligt par Ja fan men jag läste det, inte, det någonstans vet inte. Ja fan men jag läste ja, kanske det Läste det någonstans Möjligt ja. ja, hade du något mer? Ja jag har några till Ja Alla de här nyheterna som börjar ta med en ny pass Nej, inte alla. Inte riktigt alla, kanske. Nej. Kate Blanchett? Nej, heter hon. Ja, Kate Blanchett. Kate Blanchett, jag har glömt ett L. Ja okay. Ansluter sig till Thor, Ragnarök. Mm. Jag vet inte om man säger man Ragnarök eller Ragnarok det är svensk. Ja, det är det. Pratar... Ja, det, äh, det Ragnarök säger man väl om man pratar engelska men. Ja, wow. Ragnarök. Bill Murray spelar hund i Wes Andersons nya film. Oh Det, ja, det, är det en stop-motion-film eller vad ska han göra? Ja, ja, det var det. Jag vill att Wes Anderson mm. gör en skräckfilm. Oh, ja, det oh, skulle shit. bli så bra. Ja, ja absolut. Vil, vilken, ja, du får nog ta och ringa hans Ja, Som sagt, ja. Om det mm. ändå var så lätt. Ja, <laughs> skulle David Lynch ha missade samtal från mig hela tiden med sig bra filmidé. <laughs> mm. uh, våran polare Barack Obama, Obamas favoritfilm 2015, 2015 är The Martian. mm -hmm. Sara mm. smucka hontas Forsberg har du sett henne på Youtube? Nej. What jo, you? what language? Language. Ja, ah, what language. <laughs> language? Sounds like for foreign foreign years. Hon gjorde den? Mm. hon Och fick upp hon... på Star Wars. Ja, precis. Jag har ingen aning om vad ni pratar om. det var en tjej som blev väldigt känd på Youtube för att hon hon pratar eller hon låter som att hon pratar olika språk. Ah, hon, hon, hon pratar till exempel svenska fast de säger ingenting, fast det låter exakt som att de pratar svenska. Jaha. Och det gör råd på hur många språk som helst. Hon fick jobb på nya Star Wars-filmer för att utveckla påhittade språk. Additional uh. alien-dialekt. Mm. Grattis och kul. Det var kul. Ja. Svensk-finsk. Mm. Ja, verkligen. Och i har vi redan att vi har gratulerat Johan. Men jag har bara en nyhet. Också. <coughs> ja, ursäkta. Uh, och det är ju att Arkivex uh, har kommit ett uh, release-datum på det här nu. Har du det? Mm. Kommer på, på VPlay tror jag. 28 januari på VPlay. Den, den ser vi fram emot. Mm. Det är inte så långt dit. Nej. Jag har säsong ett och två. Jag har inte sett dem än. Det kan, jag vet inte hur det kommer vara här. Om man måste ha sett det gamla för att kunna hänga med eller? <laughs> Då har du att göra i sådana fall. Ja, för det är, hur många säsonger Nio är det? Nio säsonger och tre filmer. Har jag stannat mm. Eller om det är två mm. filmer har ah, det är nog två, mm, va? Två är det då. Jag nog. Ja, eh, I want far. to believe och två andra har jag för mig. Ja, kanske. Ja. Uh, uh, vi åt pizza till de här tilläckväxten varje torsdag när de gick på tv. Mm. Hur, hur bra som helst. Jag kollade på dem tills uh, Mulder och Scully försvann. Ta dem ja, bort The Coveny. Du du ja, de gjorde ju ja. det. Fast han är ju med nu igen. Det är ju inte okej. Okay. Han är ju han är typ det bästa. Jag gillar honom av någon anledning. tycker han är bra. Ja, men... Vem var det istället sen? Det var ju han... 92. Ja, precis. Robert Patrick. Pet ja. Robert Patrick, ja. Nej, inte... Jo, jo precis. Ja. Jag gillar The också. Men det är ju på grund av Varkiviks. Sen vet jag mm. inte om han är så bra i, i övrigt. Han är ganska rolig, ja, Californication. Är... Ja. Mm. Den, är, den har ju också så här, flummat ut till. Ja, ja, det gjorde Likt alla tv-serier gör nu för tiden. Ja, de gör ju det. För de, de fortsätter ju till att folk slutar betala för den. Och ja. då har den blivit så dålig. Ja, mm. för den enda tv serien jag glad inte gjorde det i Breaking Bad. Det sa ju ja. han det att vi kommer inte kunna göra. Vi har ingen bättre. Det är tillgängligt just nu så vi försöker göra det bästa. Och det blev ju ett av de bästa slut, alltså sista avsnittet någonsin. Mm. Mm. Men det är gött så att de bestämmer att de ska ha ett avslut, så slut mm, så. Så ska det ju vara. Ja, och sen får de göra spin-offs om, om de vill mjuka lite till. Det finns ju serier som jag har kolla på för att de liksom bara har... Ja, de, de har tappat... Big Bang Theory och How oh. I Met Your ja, Mother jag slutade jag, jag typ åtta säsonger... Nej, sju säsonger in. Och sen How I Met Your Mother, det var ja. en av, den var ju skitbra förut. Nej. Va? Jo? Ja, nej. <laughs> det var skit. Jag, tycker, jag hatar det, det är det värsta jag vet typ. Så där nu har jag en fiende på den här podcasten, vad roligt. <laughs> Fast jag ska säga att jag har inte sett så mycket av How I Met Your Mother. Så jag kan egentligen inte utkolla med om det. Jag har bara något nostalgisk, nostalgiskt filter för att jag och farfar brukade kolla på det. Ja, mm. mm. mm. ah, vad mysigt. Men som sagt, jag tvivlar på att det är så jävla bra. Jag brukar mm. kolla på det när jag var hos mm. Mm. Har vi några mer nyheter? Nej, nu var det något torrt. Har du något axel? Jag, alltså, jag glömde typ bort att ni brukar ha nyheter, annars hade jag kollat. Ja, det är ju, det är mest vi som läser nyheter, eller kolla på lite tycker vi vädra en del nu. Ja. Uh, så vi körar Martins filmkort eller? Mm. Jag har plockat uh, fram en här. Tänkte säga att den är ganska lätt men det kanske är farligt att säga så. Så vi kop eller? Uh, Nej, nu, nu är det nu är Vänta, jag ska jag skrika mitt namn först. Ja, så sk skrika <laughs> namnet. <laughs> uh, aha, vi kör då. Citat. Vilken film gav oss catchphrasen "Yippee-ki-yay motherfucker"? Per, ja. Die Hard. Ja. Hur fan, hur fan reagerade jag inte på den? <laughs> festival och Vänta lite. Hur, mm? Nu är det väl nästan... Nu pratar vi films catchphrase. Ja, ja de har, de har förstört den. <laughs> mm. Hashtag no disrespect to Peter eller Louise. Mm. Ja, okay. ja, Jag förstår. <laughs> um, festival och Hur ser statuetten ut som man vinner under MTV Movie Awards? Per. Mm. Det är en jordglob med ett stort M på. En fjäder. Nej. Nej. Det är en astronaut det då. Nej. <laughs> vet du, järven? Skidåkare. Nej. Jag vet. <laughs> jag känner igen det ingen, där med astronaut. Ingen bryr sig om MTV, MTV Movie Awards. Vann inte Typ Hunger Games två bästa filmer förra året? Oh, det gjorde jag säkert. Ja, men det är i alla fall en popcornmugg med guldpopcorn i. Aha. Karaktärer. Vilka fyra hårfärger har Kate Winslets karaktär Clementine i Eternal Sunshine of the Spotless Mind? Axel. Mm? Orange, blå, blond och brunett. Jag kommer inte ihåg. Jag har inte lilla och film. röd. Ja, du hade två av fyra. Där. Då tar jag lilla och röd. Ja, då har vi en kvar. Det är alltså grön, röd, orange och blå. Jag har inte sett filmen. Oj, den är uh -oh. bra. Den står den på min... Skit. Jag har ju så här. filmer som jag inte har sett. Massor. Mm. Måste ha den är svain också. bra. Ja. Ja, det är svårt att se ja, och veta vilka filmer man ska se. Ja. Mm. När man har så lång lista. Jag har ju liksom en watchlista på IMDb på 700 plus filmer mm. Mm. och den blir inte med just mindre dag för dag. Nej. <laughs> Hur gör du för att välja filmer då? Är det humör du är på talar? Tid spelar mycket roll. Tid och ja. så Det är därför jag har haft Act det Vita Bandet av Michael Haneke- nu talar jag det där fel. Mm. Uh, Nej, Mikael Haneke heter han. Nej, inte typ Michel Haneke. Ja. Det vita bandet ja. har jag haft på Blu-ray hur länge som helst. Men den är två timmar och 20 minuter. Och ska jag se något hemma som är längre än två timmar då måste jag verkligen känna att det är någonting bra. Jag vill verkligen se det vita bandet, men som sagt... Mm. Den ja. är bra, men det är nog kanske hans segaste film tycker allt har sett och hört om den får ny, alltså, verkar jättebra. Mm. Jo men den är, den är jättebra fast det är den långsammaste i alla fall av hans filmer tycker jag. Så nu blir du ännu mer peppad. Ja, exakt. <laughs> <laughs> Sen bara, ge mig med bara stillbilder i till ett och ett halvt timmes montage till någon sån här soundtracket från Tree of Life så blir det ett av det e. e. Mm. Jag tycker om man ska, jag tycker egentligen man ska börja med typ Funny Games och Bennys video. Eh, amerikanska eller... Nej, österrikiska. Men de är ju i sig exakt likadana i stort sett. Men... Ja, jag, får, jag får ta det. Mm. Jag, som sagt, det är mycket nu. Jag har... Bar... Hade du Fanny Games hemma, sa du? Jag eller? har DVDn, har jag Fanny. US... Jag har US USA-versionen. Mm -hmm. Eller amerikanska. Men den är också bra. Det är ju Michael Pitt och... Han tycker Miami jag är underskattad. Och... Jag tycker han, mm. gjort mycket bra. han är bra i The Dreamers. Mm. Hur kommer ni ihåg alla namn? Ah. Mm. Jag glömmer inte bort, jag, ihåg? jag glömmer bort folks födelsedagar. Mm. Mm. du lämnar plats ja. där. Ja, jag vet hur folken ser ut, men namnen det är helt bortblåst. Mm. Det är det lite tvärtom? Jag tror så, samma sak. Jag tror det är Emma Watson och Emma Thompson, Tom Thom Thomson och massa sådana som är blandar ihop. Och mm. sen bara, så att jag tror det är enklare att komma ihåg vilken som var alltså vem som var i vilket, men jag blandar ihop ansikten. Mm. Mm. Mm. Vi är mitt i en tävling här. Visst. <laughs> Kör vi nästa kategori som är popcorn? Vad popcorn. har. Ja, det får, du, det får vi se. Vad har Ghost World, Road to Perdition, A History of Violence och Vi får vendetta gemensamt? Oj. Axel. Mm? Är det att. Vänta, är det speltiden eller något sånt? Nej. De var år. Är det samma år eller? Nej. Ghost World. Nej, jag tänker på Ghost Dad med Bill Cosby. Som är mycket, mycket creepy nu för tiden. Den har jag inte sett. Du är en lycklig människa, Gusse. Mm, mm, mm. Nej, ska jag säga det? Ja. Alla är baserade på grafiska romaner. Oj! Vänta, vilka mm. sa det att det var? Ghost World, Road to Perdition, A History of Violence och Vi får detta. Ja, jag vet att de tre senaste är det. Men det tänkte jag inte på. Nej, jag samma. visste bara Ghost World och Vi får Vendetta. detta. Ja, samma. A History of Violence är mm. bra. Mhm. Ja, filmen eller? Eh, ja, filmen. Jag har inte ja, läst ja, mycket annat grafisk, grafiska noveller mm. än Hodorovskis Metabaronerna. Som, mm -hmm. är över, som är delar utdragna från Dune. Mm -hmm. Intressant nog. Så vill man läsa en bokversion så ska man läsa Hodorovskys Metabaronerna. Mm -hmm. Skådespelare. Vilka skådespelare spelar bröderna Vineyard i filmen American History X Axel? från 98? Mm. Eh, fan, Edward Norton och han är irriterande, Edward Norton och tror, Edward, på att säga. heter han Furlong, vad fan heter den? Ja, det gör han? Ja, de har samma förnamn stod det här. Ja, Edward, Edward Norton och Edward Furlong. Jag tänkte mm. säga John Connor. Ja, den irriterande John Connor. Ja, <laughs> nej men han är ju bra. Nej! Don't kill anyone! <laughs> jag tycker Edward Furlong är bra skådespelare men sen har han, ju, han har inte varit med så mycket efter det, men... Ja, men, nej. Han är väldigt bra i American History X, i alla fall. Ja, har inte heller sett den. Står Nej. på Blu-ray-hyllan. Mm -hmm. Och sista frågan, svensk film. Vem regisserade mannen på taket? Axel, Bo mm. Widerberg. Ja, Men nu är det ju oavgjort. Vad? Blev det oavgjort? Det är två poäng till Per, två poäng till mig. Han tog ju de två första, jag tog ju de två sista. Jag tror jag Jösten vann ändå, va? Nej, en tre... Nej, det är inte okej. Okay. Nej, du, du fick tre, Axel. Fick jag tre? Nej, det fick du inte. <laughs> <laughs> Nej, det, ja. det, det blir två lika ja då. Kramas. Kram, kram. Ja. Okej. Okay. Det här blir ja. jättesvårt. För, för, för några tider att jag är inte i Lead Lidkö... i Köping. Tack gode Gud. Nej, okay. Vilket... Va? Har ni inte märkt det? Vad Tack gode Gud. Alltså, jag, jag sitter så bra här. Ja okay, okay, okay. Jag har tusen bäst. I hals här. Jag, jag har hammar. Mm. Mm. Med alla andra två invånare. Mm. Mm. Om man kollar på Cloverfield baklänges Så mm. handlar det om ett monster som bygger upp New York innan man går och badar Sen har alla en stor fest Och sen går och lägger sig mm. Jag tycker det var lite roligt mm. Då kör vi för svenskare taglines Ja mm. oh, herregud, Det här är så dåligt på Jag kan ju engelska jag behöver... Ja men det här är svenska ja. ja. Men jag använder så sällan Google Translate mm. Den kom för spänningen i jakten Den valde fel man att jaga Predator ja, den kände du igen lite, va? Jag, nej, jag har sett filmen flera gånger men jag kände inte igen. Det, mm. det enda jag tänkte på var hajen. <laughs> ja, ja, mm. ja det stämte. Det hade du faktiskt gjort. Ja. Den, den här, vad sa du? Kör vidare. Mm. Den här är lite felöversatt. Två skrämmande, två skräckinjagande, två mycket. Too fast, too furious, Tokyo Drift. <laughs> ja, det, det hade blivit väldigt fel översatt i så fall Ja, det var rätt bra <laughs> Vänta, vad sa du att det blev? Två skrämmande eh, ja, Två skräckinjagande, två mycket Och det säger vara too scary Too någonting mer ja. Och too much, det är alltså en uppföljare men ja, det känns som att det skulle kunna ha varit Too fast to furious men... Jag har Aha, sett en film av Killarna från Everything is Terrible, de gjorde en film som heter Too Everything, Too Terrible, Too Tokyo, Too Drift. <laughs> Bara för, alltså de är så kom eller så jätteironiska humor. Mm. Den alltså, var det inte heller tror jag. Nej. Nej, Det går en serie nu som uh, är lite mer är en serie? Höll. Nej, det, det här är en film. Huh? En uppföljare på en film. Och så går den en serie nu. <sighs> Zombisar, typ. Mortarsåg. Ja, Ash vs. Stephen ja, snyggt. Och alltså blir det... Evil Dead 2. Ja, vilket inne. Det är bara i mm. Ja, mm. jag gillar att de har gjort... Uh, gör en uppföljare som är precis fast som ettan. Fast roligare. Ja, det var ju typ en remake. Ja, ja det var det. Jag gillar fortfarande tre, eller Army of Darkness bäst. Ja, Nej. shit vad bra den är. Den, den är ju mer fjantig. Den är ju fortfarande... Ja, vastra. den är för fjantig tycker jag. Men... Nej. Jo. <laughs> alltså, Gustav... Jag ja. tror att du bör inte prata skit om Bruce Campbell inför Per. Nej, jag tror vi delar Nej, samma ja, åsikt om det. Han är den som människan någonsin. Jag tror grabbarna i filmen, det håller med också. Jag tror, jag, med. jag tror att i alla fall en tredjedel av nu pratar vi i film håller med. Uh, ja, möjligt. Pe Peter, eller? Jag för mig det var, det är det Peter som gillade den. Mm, det är möjligt. Mm. Jag säger nog det i nästa avsnitt i sådana fall. Mm. Överlevnadsregel hashtag 4. Var inte en hjälte. Sombiland. Åh, oh, snyggt! Oh, det, det, var bara, det var bara för att Gustav sa det, annars hade jag inte ens haft en <laughs> Jag gissade det på förra. Ja, men det är så här surviving rules hela filmen. Mm. Ja, bra då. Jag vill spela ett spel. Åh, oh, det är One Wanna play a game? Ja, oh, det skulle kanske inte görs. Ja, är det The games? Nej, it. Nej, det är jättefel. The Game the är game, Men det känner ju jätteväl igen. Ja. Är det så? Ja, snyggt. Jag var nära på se den här. Nej, ja, så bland ihop någon schackfilm. Mm -hmm. På en sacrifice? Nej, fast den var inte bra. Jag fick bara fram mm -hmm. posten för filmen Exam framför mig. Som var jävligt. Den har vi haft som läxa. Och... Jag märkte det mm. efteråt när jag såg den. Mm -hmm. Tyckte den var ganska dålig. Mm. Jag tycker okay. den var rätt okej. Okay, den ja. var okej. Ja. Intressant söndagsfilm. Ja, mm. det var bra där. <skratt> Men det var ju. Wargames var ju också bra gissning på den här. På så. Mm -hmm. Ja. Ja, det är, väl, är det typ något sånt? Eller? Ja. ja. Hans rädsla började när han vaknade upp ensam. Hans skräck började när han insåg att han inte var det. 28 dagar senare. Oh, snyggt. Hur visste du det? För att han vaknade upp ensam och sen är han inte ensam. Ja, Det var, det var riktigt bra tagline <laughs> faktiskt. Ibland kommer de läskigaste sakerna inifrån. Hmm. Och den här var det. svår. System. Nej. A fantastic fear of everything. Nej. Nej. Ni kan få en andra tagline. Fantastic Fantastic four. <laughs> <laughs> head. <Eraserhead. laughs> ni, ni, ni kommer förstå den här sen när ni hör nästa mm. I rymden kan ingen höra Alien, ja, Alien. Ja, Snyggt, ibland kommer det läskigaste sakerna ja, ja. inifrån Har ni Ganska sett den där obvious. straight out of Compton grejen när de har en bild på Alien och så står det straight out John Hurt och den, här, den sticker ut ur hans mage Nej. Den är jätterolig Jag är till och med rolig nu. Mm, ja, faktiskt. Är bara... Nu är jag klar. Mm -hmm. Då går vi på filmläxan då. Ja. Beast of No Nation från 2015. 7,9 på EMDB. Av Carrie Fukunaga med Idris Elba. Abraham Atta med flera. Child Captive Killer. Det här är en ont i magen film. Hade kunnat bli. Hade kunnat bli. <laughs> har du någon handling? Uh, nej, det har jag glömt av. <laughs> Mm, vad ska vi säga då? Det handlar om en eh, barn, ett barn i ett land i Afrika, de säger aldrig vilket, som blir, eh, mm, hans föräldrar blir dödade va? Mm. Och så blir han... Ja, hans mamma blir bort, eh, de vakuerar byn så alla barn och mammor försvinner, men han är en man för han fick inte plats mm. i bilen. Och så kommer det någon warlord där av någon slag, spelad av Idris Elba, som vill ha med honom i sin lilla... Gerilla... Ja, först så kommer ju armén och skjuter alla för de tror att de är terrorister. Mm. Och han hinner fly. Då träffar han eh, den du sa. Mm. Så jag räddar ju honom, men han har ju lite dolda... Räddar inom eh, parentes. eller heter mm. det? Nuff Nuff. Nuff Nuff, ja. Heter det. Mm. Har du sett den här Ja, jag vågar inte säga mina åsikter för då kommer Twitter-hatet. Men ja, den var överskattad som fan. Ja. Och förstår inte hur någon skulle kunna säga... Alltså, Den är ju på folks topp 10 från i årlista, Men mm. den är ju för tusan, maxen en 6 av 10. Jag, jag håller ju 60... med. Ja, bra. Skicka hej till ätaxeljärv och äta <laughs> ja Jag tror inte ni behöver... Vi har väl rätt snälla lyssnare. Mm. Ja, förutom mig då. Mm. Ja, precis. Du är snäll innerst inne. Du har lite <laughs> gott i det eller vad, jag har vad i, säger du? Jag har inte varit i Willy Wonka-fabriken och tagit reda på det. <laughs> är, är Innanför... Det... Innanför all adamantium så finns det en mjuk kille. <laughs> Snyggt då. Jag tänker låtsas som jag inte hörde det där. <laughs> kan vi diskutera filmen? Mm, japp. Äh, ont i magen -film. sen blev allt bara värre. Jag mådde illa. Äh, mm. Viktig film, men usch. Jag överväger nästan att stänga av. Bara för att den var så alltså, jag, för... jag... Det... jag blev inte berörd av den här filmen. H uh uh -uh. Det, är ju, det, är, det är ju bra skådespeleri, den är snyggt, det är snyggt foto och det är, ju en, det, är skul, det är ju en gripande berättelse egentligen. Men jag blir inte gripen, jag blir inte berörd av filmen så jag vet inte vad det är som saknas. Har du sett värre filmer än den här? Värre? Ja. Jag har sett värre filmer än <stun> här. Jag måste säga till, säga till Gustav att det där var exakt min reaktion till The Danish Girl. Som mm. Då förstår du hur jag menar. Ja, fast jag skulle ju jag skulle inte sätta en etta på den. Jag, nej, men. Jag, jag, sätter ju, ja, ja, precis, jag sätter ju som du sa, kanske en sexa på den. Sexa tio. Ja, men för du, att du förstår hur var... jag menar, att man tycker mm. det mesta i filmen är okej. Okay. Alltså, det är, det är inte dåligt, men det är inte helt okej. Det är inte, okay. det är inte en... mm, precis. Så, mm. jag håller inte med om hyllningarna, men jag tycker inte att det är, Jag tycker absolut inte att det är en dålig film. Nej, det är... Men uh, den är överskattad. Ordet överskattat är överskattat, men ja. <laughs> ja. <laughs> det är Netflix första originalfilm i alla fall. Mm. Skulle väl komma Och. typ 20 stycken nästa år. Mm. De har ju släppt en till originalfilm. Vilken? Ja, uh, The, The, The Ridiculous Six. Six Adam Sandler. Den blir inte riktigt lika hyllad. så var det inte det första? Jo, Base ja, men... of No Nation var första, men sen har de släppt en till nu. Jaha. <laughs> Ridiculous Six med dem sen. De var inte lika otäckta, eller hur? att. <laughs> Nej, det var nog. De var otäckta på ett annat sätt. Ja. Man kan nog, jag tror man får ont i magen om man ser det också. <laughs> <laughs> den här får sju av tio snälla människor till fe av ingen nation. Ja, det blir bara ett <laughs> snabbt högre än mig, säger de. Jaha. Så den var okej. Okay. <laughs> jag tyckte det var otäck. Mm. 2.5 mm. av 5 på Letterboxd. Mm. Mm. nu får du göra som då jag har grejen att jag kan inte, grejen att jag har en grej jag vill att ni ska se men det är ingen film utan det är en kanadensisk tv-serie som har avsnitt på cirka tre minuter den heter Nanalan och riktar sig till tre år tre år gamla barn eller mindre <laughs> <här> <här> <här> eller mindre <här> och det är det bästa jag någonsin sett <här> <skratt> <skratt> Vad heter det? Nanalan. Ja. Det ni behöver göra är att gå in. Det finns någon som är där de har sänkt den till 50% hastighet. Mm. <skratt> gå in på Youtube. Sök Nanalan 50% speed. Och se mm. bara något så här ja, fem minuter borde räcka- för att sen har ni fått the full experience. <laughs> det full- <här> Nanalan-experience. <är laughs> det här går ju lite mot Pers- principer då, och sakta ner filmen. Ja, men den här blir bättre- för att alla ser ut- att vara höga på LSD- under vartenda jävla scen i filmen. <laughs> mm. Jag är beredd vika mig här- och sänka min hastighet. Ja, mm. alltså, du kommer inte ångra det, Per. Mm. Du kommer- ha ett förändrat liv- <laughs> Ja. Det låter Den, helt lysande ja. mm. Sen har jag tre filmer här Nej fyra och jag kan inte bestämma Vilken så ni får välja själv Ni får välja mm. direkt nu mm. Den första är Alltså tre blir det förlåt Den första är ju The Devils från Ken Russell Han gjorde Altered States Och diverse Handlar om en präst på 16 eller 1700-talet Som blir anklagad för så såhär övergrepp på någon unna. Och det där spårar ju ut helt så att det blir någon sån här en vecka av frisynd så alla går ju runt och alltså det blir ju någon slags knäpp-story och det är sån hög budget på filmen, man kan inte förstå det. Och det är hus som rasar och bakom skådespelarna och man måste se den filmen. Den är ju knäpp, men genialisk. Påminner om Holy Mountain, fast inte lika grov spännande men när, när, om ni ser den filmen så fråga er själva hur den fick finansiering till mm. att riva slott och sånt, det är speciellt en scen med torn som bara blir ner och man ser ju att det är ett riktigt torn det är ju en tagning och massa såna här konstiga parader den andra filmen är spegeln av Andrei Tarkovski mm. som är fantastisk mer tänker jag inte säga om den <laughs> Den tredje är som sagt Alejandro Hodorovskis senaste film The Dance of Reality. Hmm. Och näanna land på sidan då för den, den är ju fantastisk. Mm. Mm. den kör vi som bonus. Det gör vi. Och så Gustav. Mm. Oj, oj, oj oj oj Jag har ju tänkt att jag ska se lite mer Tarkovskis filmer så jag kanske röstar på spegeln. Då Ni kör vi på får spegeln ju välja olika var men jag tvivlar att Per vill träffa Godarovski igen. <laughs> Men om omgästar tappar spegeln, så ser vi mm. båda spegeln och så ser vi den första filmen också. Eh, Nån Nej. Ja, annan ser vi. Det vi. The The devils. Devils. är bonus, men... ja. The Det är som bor nu. Ja. Heter den så? The Devils mm. från. Den är från, från, från. 71. Ja. The Devils, mm. Nån och spegeln. Ni får välja valfri av The Devils och spegeln. Men mm. som sagt, mm. nä. Då så kör vi båda dem. Ja, vi kör ja. båda dem. Jag vill inte mm. typ förstöra. Ni har ju ni har ju liv till skillnad från mig. Fast nu, nu har vi ju faktiskt ledigt. Mm. Ja, det ser vi nog klara av. Det tackar vi för. Inte ens en, Gust en, inte ens en film som Gustav har sett. Nej, har du inte sett någon av dem? Mina andra förslag var Där Säkerri, Dunderklumpen, Paprika Eller, och Paprika. Den eh, animerade. Mm. mm. Men jag... Dear och eh, Dunderklumpen har jag sett. Jag har slått till jag Fast Dunderklumpen. Ja, det är, Dundeklumpen Dundeklumpen är så princip <laughs> <laughs> klumpen. Är du ryssan på tveksamt? Ja, jag har, lyssnat. De, jag har ju skrivit så här minst, åtminstone två arga tweets om att de har slaktat min favoritfilm. <laughs> dunderklumpen och? Ja, alltså dunderklumpen. Mm. Ja, det är ju Phantom of the Paradise, den andra. Mm. Ha, visst hade du sett den, Gustav? Mm. Och nu kommer vi till –segmentet Filmer vi sett, eller hur per? –Ja, snyggt! –Och då har jag sett en film som heter Phantom of the Paradise– –från 1974 av Brian De Palma– –med Paul Williams, William Finley– –Jessica Harper, med flera. Mm. –Och vad tycker jag om den? –Den var bra! Ja. Det är ju –Den går ju inte upp i topplistan. –Det gör den inte. Den, väldigt, den, är inte, den är ju inte riktigt... Men det är, min, det är ju min favoritfilm. Det är inte den mm. bästa filmen någonsin. Det är inte det jag säger. Mm. För mm. den har ju många alltså flummiga delar. Och jag ogillar slutet för varje gång jag ser den. Mm. När det blir nästan som en cirkusgrej. Mm. För att beskriva den kort så tycker jag att den påminner lite om Rocky Horror Picture Show. Fast bra. Men Rocky Horror Picture Show är bra. Nej. Här skulle du kunna ge Gustav sparken? Och så du, jag vet att, faktiskt inte om jag har sett även... den där. Så ja. du får nog sparken till båda. Ja, vi får sparka ja, Just det. Brian och jag undrar om vi kunde låna namnet eh, filmpodden 2, Electric Bugaloo Som? Som vår filmpodd, för han tyckte att det var ett bra namn. <laughs> ja. Är, är, är det okej? Okay? Eller kommer komma in en säga. Eh, lagligt eller copyright-problem? Nej, jag tror inte att vi kommer få något, några problem med det. Ja. Jag undrar om man kan skapa en... Det kan ju vara coolt att ha en, en uppföljare, liksom. Ni har mm. en spin-off. Ja. Som är mycket Men. sämre. Stor besvikelse, <laughs> bara cash grab. Jag tycker att den podden funkar bra här. Tycker ni, jag har bara jag hört ett ni. avsnitt i och för sig. Det, det är ett Quentin Tarantin-avsnitt, ett Star avsnitt och två rekommendationsavsnitt som är underklippning. Men jag, hörde det, jag hörde det första som bara fanns på Soundcloud. Ja, Det är, det är helt okej. Okay, det är svårt mm. att klippa. alltså mm. ja, Fast rätt kul. Nej. <laughs> det blir bättre och bättre. <clears throat> Phantom of the Paradise. Mm. Ja. Jag tyckte att det var roligt. Men jag tyckte att de hade en massa referenser till skräckfilmer och böcker och sånt. Ja. Det kanske inte bara var något jag tyckte i och för sig. Sånt är ju roligt faktiskt. Självklart är det 15 Av the Opera, såklart. Ja, och Faust, och fa och, Faust ja. Picture of Dorian Gray. Dorian Gray, tänkte jag säga, ja. Mm. Dr. Caligaris Kabinett. Mm. När de kör den där scenshowen så är det ju... Backdroppen är ju nästan kopierad ja. därifrån. Frankenstein. Ja, The Third Man. Nå, det tänkte jag inte på. Det är The mm, Third Man-scen när bilen exploderade. Den split-screen, en split hyllning till Third Man. Mm, -hmm, okej. Okay. Vad några mer? Psycho. Mm. -hmm. Dushgenen, som är mycket, mycket, ja, mycket... Ja, ja, ja, såklart... Det var ju jättetydligt. Den här låter ju hur bra som helst. Den är hur bra som helst. Jag hade inte <laughs> låtit en skitfilm stå som min favoritfilm någonsin. Sen tyckte jag att det var väldigt bra musik. Det är ju, Han, Paul Williams, är ju musiker från början. Mm. Och, och så det är ju Edgar Wrights favoritfilm. Mm -hmm. och... Och, så och så tyckte jag att Jessica Harper var väldigt bra. Tycker hon är bättre i här än i Suspiria? Mm. tycker jag med. Ja, får du något mm. betyg? Eh... Ja, åtta av tio. Oj, Fortfarande, Nej, får ett, fortfarande ett bra betyg. Ja, Så Jag ger typ allt 5 av 5 eller 0 av 5. Mm -hmm, Okej, okay, du. Mm. Nej, inte. Har Järvmön sett några filmer du vill prata om? Mm -hmm, jag har massor nedskrivna här som jag sett med. såg ju sju stycken igår till exempel. Ja, kan, Jag kan bara ta några och bara, bara säga poängen. Men det jag skulle kunna säga är att jag såg ju en kärlekshistoria som är. Gustavs favoritfilm, eller hur? Ja. Mm. Mm. Och den var ju ganska typ fantastisk. Mm. Så... What? <laughs> Tyckte du den var dålig? Nej, äh, jag gillar inte den. Kan, kan jag er båda nu? Ja. <laughs> jag tror vi kommer att vara avskedade ett två. Ja, här I mean, Men, äh... ja, det kommer att bli så här, filmpodden Civil War och sen får jag göra min spin-off-podd. Mm. Mm. alla lyssnare. Helt okej. Okay. Men... Äh, Jag har sett en kärlekshistoria som var jättebra. Nu kommer jag bara säga vilka filmer jag har sett och ungefär vilka poäng. Jag såg mm -hmm. Elephant igår. Mm. Så, jag tror jag gav den, gav den sju av tio, tror jag. Mm. Five Minutes of Heaven såg jag morse. ganska bra. Det vet jag inte ens vad det är. Det är eh, Oliver Hirsch Birgel film Han som gjorde Der Untergang. Mm -hmm. okay. Fast den här är, utspelar sig i Efter Irland. Efter eller innan? Efter. Aha, okay. Den var sådär 6 mm. av 10 tror jag på den. Sen såg jag om en man som heter Rove Eller som jag gillar att kalla den Suicide is bliss, the movie och så, Såg du om den? Ja mm. Ibland är man en idiot <laughs> Men bara ibland Och den har nu fått sänkt från 2 och, och en halv eh, Eller vad blir 5 av 10 Har nu fått sänkt till 2 av 10 Oj, oj, oj. Den är så jävla Ologisk och så fort han ska hänga sig Då kommer någon och knacka på dörren Och nej vad tråkigt och får inte träffa sin fru mm -hmm. Det är fan mm. självmordsglorifiering I den mm -hmm. filmen ja, Det är inte Vilket... okej okay. Eller hur Det är jättekonstigt mm. eh, Sen såg jag Dogtooth som jag gav Tre, vad blir det? Sju av tio Bro. Jag vet att Per hatade den ah, Jag gillar inte den alls <laughs> Ja, det var också en 7 av 10 på den tror jag. Dere Sackery som fick en 10 av 10 bara för att jag tror aldrig gråtit så mycket i en film någonsin. Det är en mm, jävla tortyr att se den filmen. Alla borde se den. Alltså, vändningarna, så vändningarna i den Den sista, är ju, då, blir man ju bara, då blir man ju bara förbannad. Eller du vet vilken ja. jag menar, den sista. Mm. Där, där sig ju. Då, mm. då har du gått för långt. Mm. Eh, Sherlock Junior som fick 3 av 5. En duva satt på en gren och funderade på tillvaron. Men visst är det sjuka stunds i den filmen? Nej, det var inte den förresten. Jag tänker på generalen. Ja, generalen. Ja. Det kanske inte är så många sådana stunds i... Nej. Nej. En duva satt på en gren och funderar på tillvaron. Mm. Tror jag gav det en 9 av 10. Mm. Danish Girl. Typ 3 av 10. Mm. The Phantom of Liberty. 7 av 10. Up in there. 9 av 10. A Scanner Darkly. 7 av 10. Den har jag sett. The Revenant, ja, The Revenant mm. fick eh, åtta av tio, tror jag. Goat. Så att den är inte en besvikelse. Men den var bättre än jag trodde. Ska nog se om den på bio sen. The one I mm. love fick jag som tips från Fred. Från biostolsamtalet. Det är den med huset, va? Ja, den romantiska. Eh, romant romantiska. Det typs är fyra bröllop och en begravning möter coherence. Mm. Just det, vi ska rekommendera, eller rekommendera, vi har ju startat någon slags filmgrupp på Twitter mm. som har, du vet, också flummat ut helt. Byt, ja, det är byt, ganska byt namn ett antal gånger och ibland tar ju Louis mm. över den gruppen som man håller på. Ribar är det med ut. det på ett men det inte varit så? Jag, jag är med, men jag har stängt Aktien. av notiserna. Ja, det gjorde jag med, men det var ju Klåk bäst för att det plinger hela ja. tiden. Ja, jag brukar göra det på kvällen och sen sätta igång på morgonen. Mm. Annars om man ska lägga sig tidigt så ligger ju den där, den där och plingar hela jäkla natten. Mm. Mm. Sen såg jag paprika. Den fick väl tio av tio. Oj, oj, oj. Den måste ni se. Har du gjort Ja, det? den har jag tänkt se några gånger. Men... Är matlagningsfilm ja, tass... eller? <laughs> nej, förlåt. Ja, nej det är... Du kanske har hört talas om... Det finns en... Liten stilig gubbe som heter Christopher Nolan. Mm. Ja. Du vet att han gjorde ju en film som heter Inception. Mm. Mm. Du vet om att den är typ 99% baserad på paprika. Ja. eller paprika. Den är rätt gammal var den filmen. 2003. Jaha. Så att det är typ så att Christopher Nolan är inte det här originella geniet som folk tror att den är. Utan han är egentligen bara en dålig jävla regissör. <laughs> jag hatar honom personligen, men... Lord of War. Men, Ax men Axel, du borde väl tycka att en film är gammal om den är från 2003? Nej, men, men Gustav. Ja? Tycker du att filmer från... Vänta, vänta. Ja, men om en film är från 80 så tycker jag att den är ganska gammal. Men nej, en film... Alltså, en film från typ... Men kommer du inte ihåg var inte jag född på typ 1800-talet? Just det, ja. Förlåt. Kryphål. Det bröt jag illusionen. Ja, exakt. <laughs> Förlåt, han har bryt den fjärde väggen. så. Var... ja. Lord of War fick en 8 av 10, och Big Trouble in Little China fick en 7 av 10. De har också sett. Vad tycker mm. du? Ja, ja, Lord of War var underhållande kan man inte säga, men den var bra. Den var det var sen såg den. Nicolas Cage bästa film på länge. Ja, mm, men den är bra. Han gjorde det så rätt bra. Och Big Trouble in Little China såg jag på lite senare också, för ja, rätt många år sedan nu. Den såg jag i skolan tror jag. Va? Vad? I typ mellanstadiet. Vad? När kan jag vara? Tror du? För de visa sådana filmer? Där? Men vad? I skolan? Ja, vi, ja men vi hade så här eh, film. Eh men om de hade visat John Carpenter filmen när jag gick i skolan här om typ. Det var ju någon lärare i Västerås som hade visat Annabelle för en klass och fått sparken och massa betalade psykolog grejer eller något. Ja, vi hade ju roliga timmar eller något sånt där. Och då tog någon upp Big Trouble in Little China. Det är inte ett utbildningslärande. Det är genom och en halv timme. <laughs> ja, okej okay, det var jag. Mm. En en halv <laughs> den, är ju, den är ju rolig Det är ju Kurt Russell när han är som mest Bruce Campbell mm. Ja verkligen, mm. Det var bra li liknelser De är väldigt lika På, på ett sätt mm. Samma humor skulle man, Eller inte humor men samma Ironi Den Det kanske de är, det har inte tänkt på Men du vet på 80-talet då var de inte så noga med Vad som visades Nej, <laughs> verkligen inte Nej Det är ingen som fick sparken av att visa John Carpenter då, inte? Jag tycker, jag tycker faktiskt att jag skulle åka tillbaka till 80-talet. Mm. Men vänta, om nu ja, blir ju ännu mer holes om, om jag är 150 år borde jag levat levt på 80-talet. Ja, i <laughs> och det, ja, det har blivit väldigt plot holes i den här såren. Mm, mm. Det blir ju så ibland. Jag går ja, över på det. att vi har sett Star Wars 7 på folken. Mm. Tack, tack. Tack. Ja, just det. Tack, folka. Ja, verkligen tack. Och vinnaren i tävlingen mötte vi upp och fixade popcorn. Mm, och dricka. Mm, hon glad. Jag tackar vi. Vad, vad hittar han som stod i kassan? Så var jag så snäll. Linus, var minus, var jag. Va? Mm. jag har skrivit ett, ett här. Ett av tio. Nej. Och, och, och, nej, och, nej. Som. Mm. Den här blir bättre och bättre ju mer man tänker på den. Tyvärr är det lite tvärtom för mig, men det är inte mycket. Den har sjunkit lite grann, men väldigt lite. Ja, 9 ja, av tio. Ja, ju mer man tänker på den så är det nästan 10 av 10. Mm. 10 av 10. Det är bara Gustav tror jag har bestämt sig vilka filmer som är 10 av 10. Det känns som att man inte kommer ändra dem även om man ser en 10 av 10 film direkt. Utan då måste han se om den eller liknande. Ja det ligger nog. Du kommer där. behöva tänka. Du, kommer, du förstår vad jag menar. Det är, väldigt sällan jag, det är väldigt få filmer som jag har satt 10 av 10 första gången jag såg den. Exakt. Så. Jag tror det är kanske två. som nu går att se ser om Phantom of the Paradise direkt. Mm, <laughs> Eller Blowout. Jag tror du gillar den mer. Men den har jag sett. Ja, men gå och se om den som Vi, Vilken är Blowout? Det är, det är också den, Brian de Palma. Travolta, när han är ljud han är så här, spelar in ljudeffekter för filmen. Jaha. Är typ en remake på Blowout va? Jag har inte sett Blowout. Inte heller, men jag har mig att jag läste någonstans att de du kan inte tro allt du läser. Nej, sant. Men det stod ju. Allt på internet Exakt. är sant. Det stod ju på internet. <laughs> ja. Ja. Oh, <Gud>. <laughs> <laughs> Aftonbladet.se kommer ut med det nu så mm. Mm. Spoiler alert. Blow out och Blow up i samma film. Mm. The confirmed. <laughs> vad stod det vad stod det på .2 då Per? Punkt .2 på Star Wars. Nu nu är jag inte med. Vi kommer ifrån Star vi kommer ifrån Star Wars. Nej, ja, jag hade bara skjut uh, år Jaha. Och så mm. ja, 9 och 10. Fast jag tror det blir 10 och 10. Men jag satte ju också 9 mm. och 10. Men sen är det ju lite så här uh, Att jag har lyssnat på andra poddar som pratade om dem. Och de belyser ju lite, lite så här, logiska luckor och sånt. Och, och då sänker jag den lite i huvudet. Men det har ju varit som andra filmer också. Som sen, ja! Som till exempel, cool. nu kanske inte Axel har Axel med, men Interstellar. Mm. Den älskade jag ju första gången jag såg den. Det sen var det Alex många som och har ju uppfunnit ett fantastiskt system. Ja, det är faktiskt bra. Men med risken eller... Nej, eller uh -huh. är det inte den? 12, 12. Ja, du den. Mm -hmm. Så 12 minuter innan du ska se filmen. Mm. 12, minu 12 sekunder efter. 12 mm. timmar efter och 12 dagar efter. Vad mm. ska Så man att, göra då? Om jag, jo. Jo, men då, då sätter du, först sätter du betyget eh, baserat på vad du har för förväntningar oh, 12 smart. minuter innan. Vad tror du att, hur trodde du att Star Wars skulle vara innan? Jag trodde 5 och sen efter 5, 9... 12.9. Okej, okay, du tio? 5, 9, 12. 5, 9, 8, 9. jag hade smart. sämre förväntningar, sen så tyckte jag det var bra. Sjöng lite, och sen gick det upp igen. Det är faktiskt ett riktigt smart system för att man ändrar mm. åsikten. Mm. Mitt, mitt kanske var typ. Alltså, jag, jag tror nästan jag var på 10 innan. 9 direkt efter. 9 dagar efter. Och så 8, 12 därefter. Har det gått 12 där? Ja, det måste, men, ja, det ja men nu i alla fall. Mm. Eh, nej, du har... Det 14 dagar idag. Mm. Så ja, det 10, 9, 8 då. 8, 9, 10. En till. 8, 9, 10, 10 blir det... Ja. Ja. Vad tycker du nu? 8, äh, 9... Vad, vad, vad trodde du innan? Ja, och när, efter du hade sett... Direkt när du kom ut från biografen. 12 sekunder alltså efter du hade sett den. 9. Och sen... Tolv timmar efter, alltså dag, morgonen efter. Ja, det var också nio, men nu är det nog tio. Så 8, 9, 9, tio. Ja, det stämmer nog. Den här är mycket svårare att förklara. Nej, ja, men han hade ju ett annat betygssystem först som var att han satte till exempel om, att den hade potential att bli en femma, fast han tyckte det var en trea. Fast ja, att han satte en tre med två asterisker. Just, det. den kommer jag inte ihåg. Så den är också ganska. Det är ganska smart. Egentligen. Det är jättesvårt att etablera en sån grej. Ja, men jag gillar den här 12-12-12-systemet. Vi jag. kanske skulle köra lite på den. Som sagt, ja. Det är ju, tycker jag är en kvalitetspodd. Mm. Ja, tycker jag med. jag, I det är jag, jag vet inte med snabbt. Jag tror inte det är Pers typ av Nej. Det, ja. det har du men, nog helt rätt Det sa jag ju innan vi började spela in också. Att Jag, tyck, jag älskar Pers entusiasm och... Inställning till livet, men jag håller med. Ja, det var riktigt mm. Ja, men du verkar alltså. Jag gillar att du alltid säger: Ja, ah, men det här kommer bli jättebra. Bara, nej, det var inte så bra. Men det var kul. Eller något så här, Det var ju kul att se filmen. Eller det var någon, jag vet inte om det var Hunger Games eller vilken. Nej, det var någon jag lyssnade på. Du, du ändå var. Du gillade inte filmen, men det var ju kul att se någonting. Har du sett någon mer film, Gustav? Ja, men det är låter. <laughs> mm. Jag har sett Carol från 2015 av Todd Haynes med Rooney Mara, Kate Blanchett, Kyle Chandler med flera. Mm. Tack för att du Ja. Yeah. Um, den. här handlar om um, en tjej som heter Therese Belivet som jobbar på ett köpcentrum i New York på 50-talet. In kommer en kvinna, en, en lite äldre kvinna spelad av Kate Blanchett och dess lår blixtar emellan dem. Och de blir större kära. Problemet är att hon är gift och har barn och allt sånt. Så det är ju lite svårt att få ihop det här. Men det är inget som kan stoppa dem utan de inleder ett förhållande då. Den här har du sett Axel va? Ja, jag gav den en 4,5 av fem. Ja, men jag ser bara mina letterbox nu, så fyra och en halv stjärna. Mm. Mm. Jag gav den fem av fem i min recension på Lichopings nytt. Sen så kanske den egentligen ligger mer mot en fyra och en halv av fem också för mig. Men... Den är ju väldigt bra filmad. Den är ju filmad på så här 16 mm som är ett väldigt klassisk. Jag vet i alla fall att The Racer Red spelades in på det. Mm. Ja, det är väldigt snyggt foto. Och så är det ju väldigt, det är väldigt, alltså det är väldigt så, så fint filmat, eller så vackert skildrad ja, jag gillar, jag gillar att de inte någon gång... De behandlar ju karaktärerna som karaktär alltså riktiga människor istället för. Mm. Och speciellt slutet skulle det varit en film hade de gjort det så mycket mer. Du vet mm. någon, De hade stått framför en julgran och allt hade varit jättebra. Mm, precis. Eh, det, det är små små detaljer också som det är någonsin där man... Man ser att hon, går bara, och, ja, hon bara hon nöddar Rooney karaktär så blir hon ju helt till sig. Ser man ju på henne. Ja, men som sagt, den är väldigt, det är ju en väldigt bra film. Och mm. alltså sagt, jag gillar den väldigt mycket. Båda de två är ju mm. jättebra. Ja, det är de. Tror du det blir svårt om de bara ska nominera en av dem? Mm. Ja, för båda är ju huvudroller. Det är väldigt svårt att särskilja dem. Om någon av dem sagt, det jag tycker nästan att Carol är en mindre, en mindre karaktär Men hon är ingen biroll Kyle, Kyle Chandler är en biroll mm. Men jag tror jag brydde mig mer om Rooney Mara Att hon var mer publik Alltså publiken eller... Ja precis mm, De kanske jag kan få, få var sina Oscars. Två små. Mm. Ja. Den, kan få? Om Per Nej. hade Oscarskalan då hade alla ja. Fått, fått. Ja. Men ja, det var ingen bra film. Men det var kul att du försökte. Jag får en liten ja, mm. jag, jag har sett Who's That Knocking on My Door som är Martin Scorseses första film. Vad heter den här filmen? Fanny jag mm. första gången? Förra Nej, gången första gången. Nej, och hon gav oss den första gången tecknad. Första gången var ju Sita. Sita's. Sita's. Och där sjunger hon där. Who jag knocking on the door? Ja. ja, det kanske de gör. Men det är ju inte från den här filmen, utan det är ju en gammal låt. Det var någon gammal jazzlåt, yes ja, Tror jag. Eller det hade ju varit rimligt att den är en blueslåt. Det lät ju som att det var någon 20-tals... Ja, Den här filmen är ju fantastisk och väldigt... Man märker den, den sån här scen där de ska, där det ska föreställa att de har något party. Och det är ju Goodfellas fast mindre budget. Man märker ju redan då att han, att han vet vad han gör. Mm. Att han har väldigt mycket av de här Goodfellas-vibbarna. Den fick fyra av fem. Och mm. är i alla fall i min topp fem skålskaste filmer. Bara min favorit är Mean Streets. Hittar, är det den bästa? Jag, jag föredrar Mean Streets. Mm. Mm, ja, jag också. Om du hittar en bra regissör så... Går du på alla hans filmer ja. eller kör du, tar du bra filmer bara? Äh, hur menar du det? Jag, ju, jag försöker ju se de filmerna jag är intresserad av. Och är, som sagt, eftersom jag gillar David Lynch så har jag sett alla hans filmer. Mm. Tar du mm. första filmen då som mm. går uppåt eller plockar du bara... Och... Ja, det är sällan jag väljer en regissör. Alltså, nu ska jag gå igenom alla de här utan att, veta, utan att ha sett något tidigare av regissören. Ja. Men mm. skulle jag göra det hade jag nog börjat tidigast. Kanske. Mm. Det beror på. Så har jag gjort med typ två stycken eller någonting. Hitchcock och Bergman. Då körde jag lite så här, plöjde igenom. Inte riktigt allt men det mesta. Nej, som sagt jag har... Den enda jag har kvar nu är The New World som jag ska se att det är en in A Night of Cups. och sen är, ju... sen är jag redo. Sen gäller det. Sen gäller. Det. <laughs> jag kommer mm. att stå som Rocky så är det bara stå och slå på väggen. <laughs> alltså fram till den vad är det, 13 mars? Mm. vänta mm. vad, vad vad kommer då det? Night of Cups med Terence okay. oh, som har Anto den bästa menar, jävla trailern som någonsin skapats som mänskligheten. Mm. Den är ju den är ganska den är ganska bra. Den är ju fantastisk. Jag har ju sett den minst 25 gånger. Mm. De senaste 24 timmarna. <laughs> Nej kanske inte men den verkar jättebra och det är bara att be till gudarna att Göteborgs filmfestival kanske är lite trevliga mot mig och mm -hmm. den mm. Ska du dit? Det är planen som säkert är bra släckningar ja. runt om i Sverige så kan man mm -hmm. stanna hos dem okay. när man ska på filmfestival Ja jag har min bror där så jag ska åka dit Finns det en, en till lars. Det finns en till Larsed ja There is another. <laughs> Yes Den släkt är rätt stor. Mm. Ja, alltså, hur kul hade det inte varit om. Vänta, han har varit med i podcasten kom jag just på. Mm. Mm. Avsnittet kommer jag inte så hårt. Jacobs in the room heter du? Det. Ni... det är helt omöjligt att läsa titeln på ett avsnitt på Podcast Republic. Det står bara filmpodden, avsnitt. Jaha. Avsnitt nio eller något sånt. Det finns inga titlar så. Nej då. du var skaffa en iPhone. Herregud, jag föredrar ju att folk inte läser mina meddelanden. Jaha, okej. Okay. Det, det är ju bara personlig åsikt. Men... <laughs> jag, skulle, jag skulle kolla vilket avsnitt det är. Ja, nej, men det står ju, det står ju vilken gäst yes och förklaringen av avsnittet. Så jag får mm -hmm, lyssna på mm. det nu. Jag har sett Ash vs. Evil Dead. Jag såg mm. ettan för ett länge sedan och nu har jag sett ja, några till. Jag tycker de håller. De, håller. de, de driver liksom med är Ash. Det... Och det är lite roligt. Det är nästan som My Name is Bruce-filmen, eller? Ja, inte riktigt. Lite kanske. För den, driv... den driver ju ganska mycket med mm. de filmerna. Mm. Ja, ja, ja, den är bra. Den tåls att se faktiskt. Mm. Mm. Jag har bara sett se första. Men... Eh, ska jag ta en till, eller? Ja, om du vill. Oh, jag vill göra. Eh, jag var på bio idag. Ja, trevligt. Och såg Snobben. Oj, var barnen där? Från... Ja. Från 2015 av Steve Martino med inga kända skådespelare så. Mm. Speciellt inte i svenska versionen tror jag. <laughs> eller jag vet Gunnar inte. Det. Det, väl, det är väl de som har det är väl hans barnbarn eller något som har jobbat på filmen. Han är originalskaparen tror mm. jag. Nån som har beträtt skrivit filmen tror jag var barnbarn till han. Det är ju lite kul. Mm. Den här var väl okej okay bara. Det var lite lite rolig men den var väldigt snyggt gjord. Den är ju liksom, det är som en blandning mellan den gamla tecknade stilen och datoranimerat. Så den är fortfarande så här ryckigt eh, ja, svårt att förklara, men... Som ett gammalt snobbenavsnitt? Ja. Mm. ja. Ja, de gjorde lite sån här... Uh... Med sån här fartrender och grejer. Och... Ja, det är ju fri. De, de gjorde ju sån här reklam för filmen och då kunde man göra sig själv mm. Mm -hmm. i snobbenuniversumet. Och se okay. om man kan lägga upp en sån bild. Det kunde filmen. de ju göra med simpson och, tror jag... Var det inte Simpsons så kunde man göra det. Jo, det har du jo, rätt. Det. Jag har jag sett. det var inte Simpsons-filmen utan det var någon Simpsons-säsong-jubileum. när var jubileum. Och då kunde man här, gå in och så gjorde de en kärk här. Det kan nog stämma. Mm. Alltså, jag ser om jag kan lägga ut den på filmpodden.se i alla fall. Mm. Jag vet inte riktigt varför den här har fått jättehöga betyg som den har. Den <coughs> <det> riktigt... Nostalgia. <coughs> ja, det kan vara så. Och det är väl kanske mer nostalgi i USA än här av snobben. Ja, har vi ju polska doktoriater istället. Ja, mm. precis. Det är något slags. För oss Va? lite äldre folk. Mm. <laughs> jag har ingen aning om vad ni pratar om. Men... <laughs> det var barnprogram på 80-talet, då var det polsk dockfilm. <laughs> det låter extremt ointressant. <laughs> Omöjligt. <Och> ja. <laughs> ja. Det är därför alla, alla utav oss är deprimerade nu för tiden. <laughs> mm. <laughs> ja, så säkert. Det mesta jag sett är ju. Typ Nanalan. Alltså jag har sett massor med Nanalan nyligen. Det var, det, en... det var inte polskt. Nej. Var det kanadensiskt men... eller vad sa du? Ja, det är en kanadensisk tv-serie. Och det är mm. så idiotiskt gjort. Och det finns här en kille på Youtube. Man ska söka på thoughts on Nanalan. Och han liksom analyserar att hennes föräldrar dog i en bilolycka Och hennes mormor har henne som fånge. Och hon är hög på LSD hela tiden. Och hon, minst, hon har P, vad heter det? Post Traumatic Stress Disorder mm -hmm. Och massa sånt där Så hon överanalyserar i serien Så att det mm. blir ju Sånt är rätt roligt ja. Ska hitta de dolda meningarna I Nanalan mm -hmm. Ni kommer förstå hur fjantigt det verkar När ni ser serien mm. mm. Det ska vi absolut göra Jag har sett på Jessica Jones också Hela serien mm. Mm -hmm. och, och ni är ju riktigt cool Fast där Daredevil vill det är men den är helt klart värd att se. Vi mm. får se om jag orkar mer. Mm. Men, ja. Jag kollar ja. ju knappt på serier. serier är helt okej okay, tycker jag. V vad är det? är det? När de gör för ett, en början och ett avslut på en säsong. Okay. Och sen nästa säsong börjar de på ett nytt. Ja, som True Detective. Ja. Mm. Eller... Precis. Fargo är också det typ. Okay. För då är du det verkligen såg såg slut, ju... en början och ett slut. Mm. Såg ju första säsongen Leftover så den var bra Men jag inte hittat tiden att se den andra. Nej, ja, det, ja, det tar ju Nej. mer tid. Om du skalar bort fem filmer på en dag så kanske du <laughs> hinner med ett avsnitt. Ja. Men idag har jag bara sett tre. Det måste mm. vara avsluta podden så hinner någon till. <laughs> ja, Det sände synd mig. <laughs> jag får passa <skratt> på nu när man är ledig i alla fall. Ja, ja, svårt annars. Ja, samma här. Har vi sett någon mer? Jag har inte sett... Jo, det har jag väl, men... Det... Nej, ingen mer inget värt att, nu. att Säger man A måste man säga B? Ja, jag, jag kan tipsa om en film som finns på Netflix som heter Metro Manila. Ja. Som är en filippinsk film. Intressant. Och folk, som folk borde se 45 år. Den, mm. eh, har ni sett den? Nej. Nej. Gör det. Mm. Okej. Okay. Har du något mer Järven, eller ska vi gå vidare på flickshorts? Jag tror vi är ganska klara. Det här kommer ju bli rätt längs avsnitt någonsin. Mm. Jag, nej, inte riktigt nej. Ni får klippa bort alla oss Uncomfortable Silences. <laughs> ja. ja då. Eh, Flickkört blir bra. Mm. Det gör vi. Och då kommer första duellen här. Som är Air Force One mot Collateral. Ja, oh, Collateral. Mm. Utan tvekan. Det blir Awkward Silence. Collateral mm. mot Top Gun. Collateral. Det blir att det betyder om mm. Jag håller med. Det måste jag också säga. Jag älskar när Pär tycker det är orättvist när en film får... När det, två, när det är två som har röstat på en film och han, han ska rösta på en tredje. Det, det, är så, det är så snällt. Och jag tror bara, jag behöver vara mer som Per. För att mm. det är så bra på något sätt. Men jag skulle aldrig göra det. Jag, hat, jag, jag tror det är för mycket hat i den här världen. Ja, det är det mm. verkligen. Jag, Därför behöver man vara lite snäll ibland. Ja, kör vi nästa? Ja, som är The Princess Bride mot Big Daddy. Princess Bride. Olle. Oh, den bästa barnfilmen, Nonsense. Ja, den är riktigt bra. Jag detta med det under klumpen. <laughs> mm. Cruel Intentions mot Office Space. Har inte sett Cruel Intentions? Det? Är det den som heter inte som alla andra? Nej. Är det Buffum den här. Den heter, en dödlig heter. Oh, okay. ja, ja. den dödliga romanen. Och Ja. Där vinner det här. Nej. Jo. Office Space är jättebra. Du, jag kommer inte ihåg det här riktigt. Office Space är jättebra, men jag har inte sett den andra, så jag kan inte... Men då tar vi men... Office Space, då. Då får ni vinna. Ja, det är snäll, Per. Ja. Som sagt. School of Rock mot Fear and Loathing in Las, Fear Vegas. Loading in Las Vegas. Ja, mm. lätt. Terry Gilliam hela tiden. Edward Scissorhands mot Planet of the Apes från 2001. Har du inte sett någon av dem? Oj, oj, oj. Scissorhands. Ja, lätt. Mm. Där, där grät jag är slutet. Harry Potter and the Chamber of Secrets mot The Shining. The Shining. Det är ju <laughs> ja. den sämsta Harry Potter-filmen mot den bästa skräckfilmen. Eller det den näst bästa skräckfilmen. Suspiria är fortfarande min favorit, men The Shining är ja. ju. Vad heter den? Suspir? Suspiria. Suspiria, flykten från helvetet heter den på svenska. Oj! det Där är Argento, eller? Ja. Ni skulle ju kunna få en sån här typ hundra filmtitlar, alltså filmläxa men det blir inte så kul mm. då. Då kommer nästa avsnitt- om tre, fyra år eller någonting. Ja, mm, precis. Ja, jag trycker på The Shining ja. i alla fall. Ja, gör det. Och så köper vi två till. Och så är det Vet vet inte. Om hon lyssnar på det här får hon skriva vad hon tycker. För att hon gillar ja. Harry Potter. Mm. Ja, men det är inte, jag, alltså jag gillar Tunderklumpen- men den är inte lika bra som The Shining. Nej, är det är sant i för sig. Här har vi faktiskt en jättesvår- fast på ett väldigt speciellt sätt. Det är X-Men The Last Stand- Mot Terminated 3, Rise of the Machine. Jag har inte sett någon Hellsicke. x -Men film De första x -Men är ganska bra faktiskt. Men jag är inte mycket för att, att se mig själv på, te på TV. <laughs> <laughs> Nej, jag förstår <laughs> det. gott. <laughs> ah, <get it. laughs> Axel. Ja. Vad, om, om du var skådespelare, vad är favoritrollen? Eller vilken? Jag vill inte bli skådespelare. För jag, jag vill regissera film istället. Det hade varit mycket bättre på det. Mm. Du står på, ja det tror jag med. Vad hade Det jag håller på att skriva nu är, handlar om en, en äldre man som får för sig att han ska flytta in i stan. och alltså det ska, alltså, Helt utan anledning han får han för sig att han ska flytta in i stan. Och han får ju panikattacker och blir, alltså får hallucinationer. Mm. Mm. Som om Roy Andersson och David Lynch, co-directed co stalker. Ja oh, just det, och sen är jag med på hörn också. Mm. <laughs> jag tror på dig även. Det är ja, mm. jag också. Ja det är bra. bra. Det var bra. Vad vad var frågan? Mm. Nu var X-Men the Last Stand mot Terminator 3. X men Terminator. Men är inte läst den som är skitdålig. Jo. Jo men båda de här filmerna är ju swing dåliga eller det Terminator 3 välja. går att se. Den är liksom Terminator 3 är vad var det ju, vad var det Blomman sa? Kolla på medan du diskar film. film. Mm -hmm, mm. Vänta lite, han kollar ju på många filmer. Det var ju femman han menar. Ja, men alltså, mm. det, jag menade det uttrycket. Ah, okay. alltså, mm, mm. Det är en sån film, man behöver inte, man behöver inte riktigt se den. Men... Jo, men det lutar nog Terminete 3 för mig här ändå. Att den är bättre än X-Men 3. Ja, oh, ta den. Mm. Det är tråkigt att den klättrar nu på listan. <laughs> Och så sista nu då. Alien Resurrection mot Transformers. Ja, alien. Lätt alien ja. faktiskt. Jag har, inte, Transformers, har ja. inte sett någon av dem. Kan vi inte bara ta någon det jag faktiskt har sett? Någon? Du får välja en sen ja, då. vi kör Vi kör den. Bara... Tryck på ha? alien nu först Gustav Nej. Jo. Nej, jag tycker att första Transformers är jättebra. Är det sant? Ja. Så jag vinkar mig igen. Nej, <laughs> Nej, jag får mig igen. Jag vinkar mig igen. Jag viker mig idag. Jag tycker väl att den är helt okej okay. i 4. Tack, tack. Då blir det en sista nu då för att hoppas att. Eller får jag med att att... välja mellan en film. Och så får vi se en slumpvis. Vänta vad? Ja, hur gör man det nu? Då? Vi skulle kunna ta en jag har här. Jag har flickkört uppe för jag ville verkligen dela mm. med mig av min topp 20 som mm. är jättefel. Jag tar, nu, tar jag, nu kommer den så blandat. Kör, kör ut av dem då. 5 av dem. Eller? Menar, nej, nu kommer, vänta här. Jag ska få fram en match på mm. min flicksheet. Mm. Mm. Van Helsing mot Mars Attacks. Klicka på Van Helsing. Nej, Mars Attacks. <laughs> Klickar du på Van Helsing? Ja, så det är ja. <laughs> tycker du att den är bra? Den är fantastisk. Jag tycker inte alls det. <laughs> den, det är så här b film som är skitdålig men så dålig så är det bra. Nej, den gick aldrig hela vägen runt för mig. Den blev Alltså, jag vet att det är som ett intern skämt att det är mm. <laughs> nödvändigt. Jag kan ta min, eh, min topp 10 på mm. flickchart 10. 10, Dr. Strangelove, 9, Apocalypse Now, 8, sorry, Indiana Jones, Kingdom of the Crystal Skull, <laughs> 7, Moonraker, 6, The World is Not Enough, eh, ah, <laughs> 5, The Living Daylights. 4, Gladiator, 4, Rocky, 2, Die Hard with a Vengeance och ett True Lies. <laughs> och det roliga är att gå man igenom hela min lista ligger så Tree of Life. Som är alltså i min personliga top 10 ligger på typ så här 82 eller något. Mm. Du vet att tänker, du kan re-ranka va? Va? Så jag kan välja själv? Ja, du kan trycka på den och så trycker du på rerank Så får du göra om allting. Så, jaha, vad bra. Det <laughs> känns... Alltså det känns jäkla dåliga filmer Från dåliga filmer till något bra mm. Här kommer blomman med veckans fråga Då hälsar jag er välkomna till veckans lyssnafråga eh, Veckans tema kanske inte blir det mest chockerande temat så här i slutet, början på eh, året eh, Och eh, kommer helt enkelt vara en summering eh, av över 2015 Så jag skulle vilja veta er favoritfilm och favoritserie som kom ut under 2015. Och lägg att jag betonar just att det ska vara er favorit. Det behöver alltså inte vara den som ni anser är bäst om er favorit skiljer sig från den bästa. Så favoritserie och favoritfilm från 2015. Hashtagga Filmpodden på Twitter eller gå in på Facebook och svara där så Per och Gustav kan läsa upp era svarsalternativ i nästa avsnitt. Jag önskar er en fortsatt trevlig lyssning och en god fortsättning och ett gott nytt år. Tack och hej! Du, vad heter din podd? Uh, Inte Fan heter den? <laughs> International Film Pod. International Film Discussion Pod. Men International <laughs> Film Pod är... Ett commonly Referred To Title. Mm. International mm. Film Pod. Som jag, jag och en som heter Brian Hurst snackar film i. Och vi skulle vilja inbjuda er till ett avsnitt på där vi snackar svensk film. Oj, oj, oj. Det låter Så, riktigt spännande. Mm. Det tror jag ni är lite bättre på. än. Eller? Ni har, Brian Hurst. <laughs> jag skulle gissa att ni kan lite mer. Att han tycker det låter... Han, tycker, han sa att han är stolt över att ha en svensk vän på Twitter. För att då tycker han det ser mycket mer kulturellt ut när han går igenom vilka han följer. <laughs> mm. Och så påstår han att det hade varit kul att lä kunna läsa allt jag skriver. Men bara, det mesta jag skriver på Twitter är inte intressant. Mm -hmm. det, är så... det är mest hatmail mot Louis. Ja, men exakt. <laughs> Nej, jag ska jag det. Jag älskar honom också. Ja. Men... Eh... Som sagt, det är hat, kärlek, ät ditts bäst. Mm. Det verkar så i alla fall. Ja, Va vad heter så, det på Twitter då? Äh, ät Axel Järv. Eller ät Axel Jär, Fast utan två prickar. Över mm -hmm. ät. Har du något mer du vill plugga för? Äh, Förutom dina framtida filmer nu som kommer. Ja, som sagt. Det är bara... Att, jag borde fan starta en Kickstarter innan det här. <laughs> ja. Det var <är> jättesmart. <laughs> äh, men... Som sagt... Om ni någonsin behöver någon som ska ge er tips om pretentiösa konstfilmer. Då vet ni vem ni kontaktar. Mm. Mm. Absolut. Ha, har du gjort någon film förut? Typ småfilmer eller sådär? Jag gjorde en massa filmer tidigare. <laughs> <laughs> <laughs> ja, men de var ju som sagt varierande kvalitet. <laughs> ja, men det gör de ju alltid. Det är det som är roligt. Ja, det var... Har, har du ens... någon du kan lägga upp? Oh, nej, nej, nej, nej. helvetet oh, <laughs> helvete, helvete. <laughs> Som sagt. Okay. Det får bli extra materialet på Criterionutgåvan. <laughs> ja, just det. så det ja. Som sagt. Mm. Ja, men vi är klara nu va? Ja. Ja, jag tror det faktiskt. Ja. Du, uh, som sagt, för er, jag tror du, du kommer gå långt. Ja, man kan alltid hoppas. Du är fortfarande grym. Ja, mm. tack detsamma. Ja. Vi, vi tackar... Uh, Simon på Studio Emanuel mm. klipper podden. Mm. Och ni når oss på filmpodden.se, facebook.com filmpodden. Och där slänger vi ut alla veckans fråga... Ja, ah. <laughs> veckans och Veckan fråga. fråga. Mm. Fast det går lika bra svar överallt. Ja. Uh, ett filmpodden, ett glarsed och ett PR76 på Twitter. Jajamän. Tack och hej! Tack och hej! Och Järven. Hej! Hasta la vista, baby!